ПОВІТРЯНІ КУЛІ І дирижаблі. Повітряні кулі й дирижаблі – це літальні апарати, в яких для польоту використовують газ, легший за повітря. Вони складаються із заповненої газом оболонки та прикріпленого до неї кошика чи причепної кабіни. Газ, яким наповнено повітряну кулю чи дирижабль, легший за повітря і тому вони злітають, подібно пухерцеві повітря, який піднімається з глибини до поверхні води. Дережаблі оснащено двигунами і рулями, тоді як повітряні кулі дрейфують туди, куди несе їх вітер. Легкий газ Вантажопідйомність повітряної кулі чи дережабля залежить від використовуваного в них газу. Найбільшу піднімальну силу має водень, але він легко спалахує. В наш час замість водню в дирижаблях використовують гелій, тому що він безпечніший. Повітряні кулі заповнюють гарячим повітрям. Вони устатковані пальником, який вмикають тільки-но куля починає знижуватись. Гаряче повітря розширюється, роблячись легшим, інакше кажучи, менш щільним, ніж холодне повітря, тому куля піднімається вгору. Політ на дирижаблі Перші дирижаблі були величезними, а їх корпуси складалися із жорсткого каркасу, обтягнутою оболонкою. Такі моделі перестали будувати після того, як 35 осіб загинуло на Гінденбурзі у 1915. 37-му році, коли в дирижаблі спалахнув водень. В наш час дирижаблі з жорстким каркасом не виробляють. Тепер їх оболонка набуває певної форми в міру заповнення її газом. Ілюстрації. Сучасні повітряні кулі досягають величезних розмірів. Вони зроблені з нейлону і здатні підняти до п'яти чоловік. У 1783 році брати Монгольф'є збудували повітряну кулю, що заповнювалася гарячим повітрям. Конструктор-дирижабля граф Фердинанд фон Цеппелін створив у 1910 році першу в світі службу авіаперевезень. Повітряна куля Річарда Бренсона була оснащена герметично закритою кабіною. Сучасні тережаблі, змінюючи положення хвостових лопатей, можуть маневрувати в повітрі. Зміна курсу. Польоти на повітряних кулях – популярний вид спорту. Пальник нагріває повітря, яке міститься всередині кулі. Гаряче повітря легше захолодне, і за рахунок цього куля піднімається вгору. Щоб знизитись, пілот смикає за розривний шнур при цьому отвір у повітряній кулі розкривається, і частина гарячого повітря виходить назовні. Пальник. Газ пропан, який підводиться по трубках, забезпечує стабільну роботу пальника. Пальник запалюють, щоб нагріти повітря в оболонці кулі. Потрібен великий досвід, щоб знати, коли слід використовувати пальник. Особливо, якщо повітряна куля знижується. Газпропан, на якому працює пальник, зберігається у балоні. Юбка прикриває пальник від вітру. Випускний отвір відкривається розривним шнуром. Для зміни курсу використовують боковий клапан. Оболонка кулі виготовлена з тонкого поліефірного матеріалу.